Риби, долаючи найбурхливіші, течії і уперто прибуваються до споконвічних нерестилищ. А людина ж повинна бути вищою за все живе. Рідна земля ніколи не набридає, і завжди вона – найдорожчий скарб твоєї душі. Твоя запомога, твоє спасіння. А вдруге, за останні роки повертався я до матереної хати. блискучим переможцем, сповненим надії Дерзань, два роки тому – і нещасним розбитком з пошарпаною, пограбованою душею тепер. Тоді рвався далі геройствувати, тепер треба було зализувати рани і ждати Оксану. Бо коли я повернувся до зашматківки, то чому не повернеться вона? А може, хоч обізветься до рідної матері? Може, може. Радянська наука найпередовіша в світі – «Ще зовсім недавно я вистрілював ці шаблонні лозунги, зневажаючи поверженого німця Шмітта, зневажаючи весь світ. Зневага призводить до ненависті, а ставши рабом ненависті, неминуче станеш її жертвою. Чи ж думав я тоді про це у своїй офіцерській зарозумілості? Тепер не було для мене ніякої науки, ні найпередовішої ні навіть найвідсталішою. Не було нічого. Мама з селянською делікатністю уникала розмов про мої плани, зате малий Марко не відставав від мене, допитуючись, куди я тепер і як. Ти ж оце не назовсім приїхав до Зашматківки, зазирав, а він мені в обличчя. А коли назовсім, то що? Ть на тебе, Микола, а в тебе ж вона яка тепер освіта, а ти в наше село. «Освіта ніяка, всього два курси з Так у нас же не весь район з такою освітою не знайдеш. Тобі треба начальником райземвідділу або ж головою райвиконкому. Ти ще й капітан, а в нас навіть секретар райкому кажуть, сержант, чи що? Капітани і сержанти – це все минулося, Маркусю. Тепер інші часи, інші виміри. Ти мені краще скажи, як твої шкільні успіхи». У нас драмгурток організувався. Це той учитель літератури, що я тобі колись казав. Ставимо сватання на гончарівці, я там граю свата, який постукує ціпком і промовляє так, такий, так. Учитель каже, що в мене є талант. Раз вчитель каже, то треба йому вірити. Вітаю тебе, Маркусю. Коли ви показуватимете виставу, а вже скоро, прийдеш. Як не стану за аврайзем відділом, то прийду, засміявся я. Може, всі ми вже від народження актори. В десятиріці я теж був активним драмгуртківцем, грав у загибелі ескадри, боцмана, кобзу, ходив по сцені, гуняво погукував, мідяшки залізячки, драйдь. Керувала драмгуртком вчителька літератури Наталія Іванівна попівська донька, яка вимушена була відчищатися від бруду свого класового походження підвищеною революційною пильністю. Вона і звернула увагу на те, що українського буржуазного націоналіста Кобзу грає здоровенний сміян, а революційного матроса гайдая дрібненький і непоказний Ванько Кіптілий. Нас з Кіптілим поміняли ролями. Я негайно задер носа від гордощів, а Ванько тяжко переживав, бо він був секретарем шкільної комсомольської організації і вважав для себе ганебним грати роль класового ворога. Ми з Ваньком разом пішли до кулеметного училища, але мене випустили достроково, а кіптілий ще зостався на рік, і війна застала його курсантом. Десь на пекельних рубежах літа 41-го року він і загинув за кулеметом у курсантському загоні, хоч здавалося б Такого маленького куля повинна була обминути і найперше знайти таку показну мішень, як молодший лейтенант Сміян. Та кулі не вибирають. Які постріли долі спрямовані будуть проти мого маленького брата? У приписах Аноніма з 1561 року значиться, коли автор драматичний. Хоче сподобатися публічності, то мусить конечно показувати їй багато дияволів, вони повинні бути бридкі, повинні кричати, вити, радісно скрикувати, кидати тяжкі прокльони і звинувачення, а в кінці тягнути з диким вереском свої жертви до пекла, і треба, щоб галас був жахливий.